— Гнатиму звідси задрипаним деркачем, так і передайте їм. Лиха з обличчя непримирлива, вона рвучко вхопила клунок з ложками і швидко вийшла з кухні. Було чутно, як вовтузиться, порядкуючи в сінях, потім на горище чогось подалася. На Андрія ж невмолимо насувалася тупа лють. Лють на таку дочку лють на дурноверхого халамеда, що не міг зачекати трошки ще, поки вона піде з дому, і на самого себе, лють. Найбільше ж раптом на самого себе. За нікчемного того гривенника, якого так по-дурному віддав їй на почин за ложки для зіньки. коли Павлина спустилася з горища і знову порпалася чогось у сінях, він із тією тупою лютю, невмолимою Заволав до немилосердної дочки, як на гвалт. «Віддай мені хоч десять моїх копійок!» Крик у нього вирвався пронизливий, аж власного голосу не пізнав. А Павлина, тим часом, упевнено заклавши за собою надвірню клямку, лише щось ласкаве та заспокійливе промовила до сірка. Стишивши подих, Андрій довго ще знервовано дослухався до її кроків. Коли ж вони нарешті розтанули в тиші, Вголос із гіркотою зітхнув. Кричи тепер, хоч і до вух роздирися. І крутішила ця гіркота з нашестям його ж власних думок. Знову за плотом, майже з генцем, почала повз подвір'я халамет. Андрій гукнув його, замахав руками на вікно, щоб привернути увагу. Але Метро, певне, не чув і не бачив того. Бо посунув собі далі. Івана Комбрига, Андрій тоді теж побачив крізь вікно. Він підгесав до хвіртки на виїзній Марцеліні, перехилившись через зверхи штахетів, дістав защіпку, сам відчинив хвіртку, і поки Андрій пройнятий правцем здивування не зводив із нього очей, прямо вверх і в'їхав на подвір'я аж до Андрієвого вікна. Тр стояти, наказав Марцеліні. І, зійшовши з седла, подався до Ганку, а залишена Марцеліна стояла, мов прив'язана, тільки повела, роздивляючись навкруг, вродливою головою, отороченою вітієватим сріблом парадної вуздечки. Комбригом односельці охрестили бригадного конюха Івана за його непогамоване захоплення старомодними штанами галіфе з шкіряними леями на матні і за таку ж таки непогамовану пристрасть до гарцювання верхів. Хоч і коней тихо в бригаді лишилося, як кіт наплакав, всього з десяток, не більш, а виїзних і того, одна Марселина лише, та й та хіба що для потреб Івана Комбрига, бо все інше начальство мало для виїзду свій персональний транспорт не в одну Марцелинину упряжну силу. «Це він до мене?» – все ще сумнівався Андрій. А комбригіван, стукнувши для годи у в двері і не чекаючи на сигнал дозволу, ручку тягне їх на себе і застає Андрія в ліжку при повному параді, обкладеного ряднинками, інструментами, дощечками і кінською волоснею. Андрій тоді якраз займався своїм... Радий, що юні шефи напередодні підкинули йому чудової сировини. Майстрував помало все ті ж таки щепки. «Ну от, застукав прямо на гарячому», – замість вітання каже Іван Комбриг. А господар, не збагнувши, чи Блягузка той жартома, чи серйозно напасть валить, зустрічає те вітання запитанням. «На чому такому гарячому?» а він ніякого гріха за собою перед Іваном Комбригом не знає. «А оце що?» – Іван Комбриг хапає скупи волосні жменю і нечемно тиче нею Андрієві до очей. Андрій аж тепер второпує, що пук кінської волосні перед самісіньким його носом не причулося, не привидилося йому. Незвідчому Іван Комбриг береться до нього таки зі справжньою злістю, не жартома. «А...» «Ти не бачиш сам?» – безпорадно ховається він за кількома ретівними словами. «А як же, бачу! Бачу, що кінські хвости й гриви!» Іван Комбрих з неважливим рухом кидає тужменю волосні назад на купу. «Де ви їх взяли?» «Я вас питаю, де ви їх взяли?» «Ну, не вкрав же. А з якої це ти сухоти мене допитуєш?» «А, то ви ще й приндетесь!» Нацькували малоліток на таке чорзна шоу. Ще й невинними прикидаєтесь. І далі його слова щораз загострювалися з лістю. Та це ж натуральний злочин, а глум який. І над людьми, і над тваринами. Подивіться. Ні, ви тільки полюбуйтеся, що вони втяли за вашою мудрою вказівкою. Полюбуйтеся. Він махнув рукою з нагайкою на вікно. І раптом сам побіг у двері одні, другі, вискочив із Ганку на подвір'я до Марцелини, вхопився біля вудил за вуздечку і розвернув кобили так, що вона крупом мало не затулила всього вікна. Тільки зараз Андрій вгледів. Марцелина зовсім не по конячому, ну у всякому разі не так, як належало б те робити гордому і гречному виїзному коневі,